Are you here? I'm also just a girl, standing in front of a boy, asking for love. They I have a dream! This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. Ja, Då är vi tillbaka här med det Borde du veta på PITFM studentradion 92,8 Frågesporten som vi är väldigt Den är väldigt klurig ganska ofta Men allmänbildning är roligt och svårt Eller hur Johan? Ja, <laughs> kul att jag fick delta ja, Välkommen Johan, kvällens domare Du är tillbaka igen som domare Ja, det stämmer, det är kul att börja sända igen Jag har saknat det mm. Jag med, men Amanda och Ludvig skötte det väldigt bra Förra, förra veckan, Amanda skötte väldigt bra Två veckor idag tycker jag Hon är duktig hon är fantastiskt Nu ska vi sluta hilla henne och välkomna våra tävlande. Välkomna in Rebecca Kaufman, hej. Hej. Kom lite närmare mikrofonen så blir det jättebra. Och så har vi Katrin Geron henriksson hade jag rätt på det? Ja, henriksson Geron egentligen. Men det... Jag visste att det var någonting jag slåkar dit på idag. Men det är väldigt trevligt att ha er här, hur känns det? Jag är jättenervös. Du också Rebecka? Uh, nej, nej. Helt coolung. Ja, det är, så. Mm. det är skönt att vara. Johan, du har ju forskat lite på våra tävlande. Vad har du att berätta om dem? Ja, uh, uh, jag vet att Kaufman då inte kommer från Äppelbo. Uh, utan inte från Äppel Äppelbo alltså. <laughs> uh, I Dalarna. Och jag vet att Katrin älskar Criminal Minds. Uh, men att uh, hon också inte har en viktig hemort kan man väl säga. Hon har flyttat runt lite. Okej. Okay. Ja, det var ju bra att veta. Att inte riktigt känna sig hemma någonstans. Men jag hoppas du känner dig hemma här i studion där vi sänder från PTFM här i PTO. Eh, Johan, vi har ju kommit fram till den sjunde åttondelsfinalen. Det betyder att det här är de två näst sista... Oj, oh, det var här. Nästa vecka så är de två sista tävlande den här säsongen som går in i tävlingen. Johan, den här åttondelsfinalen vad är det vi har att vänta oss? Eh, ja, som vanligt så inleder vi med den här säsongen. då. Eh, men... Eh... En musikfråga. Och sen så fortsätter vi med vem där. Eh, följt av nyhetskvissen och sist så är det de två kategorierna. Vilka är idag då? Teknik och sport fast i området ordning. Så sport och teknik. Mm. Sportteknik är också ett roligt ämne som jag själv gillar. Eh, I alla fall, nu går vi in på musikfrågan Och det är som sagt nytt för den här säsongen. Ni som har följt med vet vad det handlar om. Det är att vi kommer nu ställa tre frågor som har med låten att göra. Ni får inte reda på vad låten heter förrän efter. Eh... Då frågorna på den här låten det är I vilket svenskt humorprogram förekommer den här låten? Fråga två är Vad heter supergruppen den här artisten var med i? Och fråga tre är Från vilken delstat åker den här låtens huvudperson? Är du förstått eh, vad frågorna är? Ja Det är alltså Vilket svenskt humorprogram förekommer den här låten? Vad heter supergruppen artisten var med i? Och från vilken delstat åker den här låtens huvudperson? Vi låter Lou Reed och Walk on the Wild Side Tona ut lite Och så påminner vi om de frågor vi ställer till våra tävlande I vilket svenskt humorprogram förekommer den här låten? Vad heter Supergruppen? Artisten var med i och från vilken delstat Åker den här låtens huvudperson? Ja, gissningarna har vi fått in var ingen korrekt? Nej, tyvärr Varken Rebecca eller Katrin hade någon aning om att det här var Lou Reed Med låten <laughs> Walk on the Wild Side Johan, vilket svenskt humorprogram förekommer den här låten i? Nile City mm, Det är de här koreanska adoptivpärorna Som de gestaltar väldigt, väldigt roligt klipp Det har att göra med 29 maj bland annat Minst du vad Schiffert det kommer från? Ja, det var när Robert Gustafsson Var på ett finländskt fraktfartyg Och det var en koreansk eh, Trubadur Mm. <laughs> mm. Eh, vad heter supergruppen? Jo, det är The Velvet Underground Som eh, eh, Lou Reed var med i eh, Och från vilken del Så att åker den här låten Superperson Det har man i början Holly came from Miami FLA Och FLA är i Florida Så att eh, Hade man vetat låten Så hade man tagit det kan man Ja, men Eka eh, sa jag att hon inte visste om musik som var varit var tidigare. Skriven efter 1850. <skratt> Precis. Som den klassiska musikanten är. <skratt> det var ett främt. <skratt> Jo, vi förstod det. Men det ligger viss sanning i det. Det betyder alltså att det står 00 efter den första, första delen. Eh, ingen, ingen poäng till någon. Johan, vad är det som händer nu? Eh, ja, det är dags för använt momentet. Och det är det som vi kallar för Vem där. Och det går ut på att vi har klippt ihop en serie med olika ljud som med en viss logik ska gestalta en känd person. Uh, när båda tävlande tror sig veta vem det är vi söker Så säger den uh, sitt namn då i mikrofonen Och uh, skriver ner svaret på sin lapp Svarar man inom 20 sekunder får man 3 poäng Svarar man inom 40 sekunder får man 2 poäng Och svarar man efter 40 sekunder får man 1 poäng Och jag frågar Vem där? I've come to the ancient city of Exeter And what a smashing Fantastic place oh, yeah, it is I really mama. like it yeah. He got me invested in some kind of Fruit company It's a four-letter word A place you go to heal your hurt uh, yeah. With the same sort they night you They go good night you win. Seven-time Grammy Award winner Who along with his Coldplay bandmates Has sold over 50 million albums door, Such a heavenly view And yeah I think I see you. When I the word, now in the I sleep ja, våra tävlande. Ingen kastar sig på mikrofonen och ropar sitt namn. Det är det någon som har en gissning nu när vi har hört slutet? Äh, Coldplay? Det är en person vi sökt. En person? Säga mm. Oj. Äh, nej, jag har ingen aning. Men Coldplay mm. är en väldigt stark ledtråd till den här personen. <laughs> <laughs> Chris Martin. Det är, det är helt det. rätt. Chris Martin är rätt. Rebecka Kaufman får en poäng. Det vi, det vi hörde här... Eh, ursäkta mig. I, I början så hörde vi en, en liten berättare som är Exeter, eh, vilket är staden som Chris Martin är ifrån i England. Sen hörde vi eh, lite klipp från en låt med Konji West som heter Homecoming, som Chris Martin sjunger på. Eh, och så hörde vi även från Forrest Gump De har investerat pengar i ett fruktbolag Det är Apple och hans dotter heter Apple <laughs> Så hör vi då mamman till barnet eh, Och nu Gwyneth Paltrow sjunga också Vad var det här four letter word? Det var Gwyneth Paltrow ah, okay. eh, Den han har barn med Jag vet inte om de fortfarande är gifta i Är det alla fall. Apple de har då? Ja precis, okay. så då hängde ihop där, lite småsnyggt Sen hörde vi JC z sjunga på låten Lost Eller rappa på låten Lost Som är tillsammans med Coldplay och Chris Martin Eh, vad, har vi, vad har vi sen? Jo, vi hör eh, Viva la vida. Ja, vida. Ja, och så den här eh, åh, brittiska, han som sjunger i bilar med dem. Nu tappar jag helt namnet. Vi ber om ursäkt för det och hoppas ni återkommer till och lyssna på programmet ändå. Ni är hemma. <laughs> eh, det är i alla fall så att vi har vår för första poäng utdelad och det är eh, Rebecca som leder med 1-0. Nu, Johan, är det dags att gå över på nyhetsquissen. Yes. Det är dags att kontrollera om våra tävlande hängt med, med i nyheterna som har, eh, från veckan. Och under en minut så kommer Petro att läsa frågor och våra tävlande ska avgöra om det han säger är sant eller falskt. Och vi låter Rebecca börja. Så är det en person i taget. Alltså, Rebecca är först. Är du beredd? Visst. Då kör vi. Den 21-åriga amerikanska studenten Otto Warmbier har dömts till 15 års straffarbete i Nordkorea för fientliga handlingar. Falskt. Det är sant. Facebook kommer att lägga in en knapp i nästa uppdatering som gör att vi kan tysta personer en period framöver. Falskt. Det är falskt. Artisten som tidigare var känd som Prince kommer att släppa en självbiografi vid namnet eh, Minnen från en kunglighet. Sant. Det är falskt. Storbritannien har infört en så kallad sockerskatt på läsk och godis. Sant. Det är sant. Australien kommer att införa att man kommer kunna ringa gratis från alla telefonsosker framöver. Sant. Det är falskt. TV4 startar programmet Let's Dance Junior där barn ska tävla. Sant. Det är sant. Bokträ är inte vidare populärt just nu. Allt färre vill köpa golv och möbler som tillverkas av bok. Sant. Det är sant. En fånge vid namn Edmond Dantes lyckades fly från sin fångenskap på en fransk ö genom att byta plats med en nästan avliden fånge. Det är sant. Det är falskt. På söndagskvällen landade USAs president Barack Obama på Kuba. Det är första gången på 88 år som en sittande amerikansk president besöker landet. Sant. Det, Johan, i svar är det sant? Det var sant, helt det var Helt korrekt. Vi hoppar raskt över till tävlande 2 Katrin, är du redo? Ja. Då kör vi direkt. Trollkaren Jo Labero har uttryckt ett starkt hat mot presidentkandidaten Trump i sin nya show i Las Vegas. Sant, det är fast. Rapparen Snoop Dogg hade konsert i ekonomiska huvudstaden Bogotá men råkade tagga den rumänska byn Bogota på Instagram vilket gett byn i Rumänien tusentals nya följare. Sant, det är sant. Skådespelaren Jack Lowden ska spela sångaren Morrissey i filmen om hans liv. Sant, det är sant. En nyhetssajt hade i veckan en artikel med rubriken Guantanamo Bay and Waterboarding. Den fick mycket uppmärksamhet i surfkretsar som inte visste vad något av orden egentligen betyder. Falskt, det är falskt. Världsmästerskapen i stensakspåse avgjorde sig helgen och vinnaren blev 16-åriga Patrick Hart från Irland. Sant, det är falskt. Ett investmentbolag har köpt sajten Price Runner för 1 miljard kronor. Sant, det är sant. Nästan 10% av alla stockholmare jobbar inom it-sektorn. Sant, det är sant. Sveriges finansminister Anders Ygeban har sagt att Sverige är villiga att hjälpa Belgien efter bombningarna med kostnader för att återskapa staden så fort som möjligt. Sant, det är falskt. Tyvärr är det sant och vi kan också rapportera det att Stensaks påsevärldsmästerskapen de avgörs i jul varje år. Sabina Dumba med låten Not too young, en som är väldigt populär i reklamfilmer 2016. jag har Det är lite överallt just nu. Hur som haver, du lyssnar på Det borde du veta här i PTFM 5 Radio 92.8. Vi är lite mer än halvvägs in i den vad blir det nu? Sjunde. Sjunde. Åttondelsfinalen. Vi har Rebecka Kaufman som möter Katrin Henriksson-Guron och ställningen är Johan. Just nu så leder Vebecka med 6 mot 5 mm, Så just nu är det avgjort på Vem där som fick en poäng på De fick alltså lika många poäng i nyhetsquissen Nu är det dags för eh, Två kategorier och Johan vad är det reglerna Som gäller då? Eh, ja, Kategorierna först och främst är ju sport och teknik Och eh, under kategorierna gäller det att säga Sitt namn så fort som möjligt Svarar man fel så går chansen över till motstånden mm. eh, Är alla med på det? Då tar vi och börjar vi börja lyssna på ett litet ljudklipp som har med sport att göra. Alla vi längtar efter sommaren. Två kända idrottsmän men jag sjunger i denna dänga vilka då? Där var Tiden ute rätt jag Thomas Brulin och Björn Bobig tillsammans med Mattias Frisk och Dr. Alban. I Borlänge startades för drygt tio år sedan en fotbollsklubb där grundarna har sina rötter i Kurdistan. Vad heter klubben som i år spelar i Super Rebecka. Rebecka. Dalkurd. Det är helt rätt. Vilken färg på tröjan har den som leder Giro d'Italia? Cykeltävling. Mm. Rebecka. Rebecka. Gul. Det är fel. Grön. Det är fel. Rätt svar är rosa. Gul är ett annat äh, cykel. Tour de France. Precis. Ah. På vilken plats kom PTO IF i Damalsvenskan 2015? Katrin. 1. Katrin. Det är fel. Rebecka. 2. Det är fel. svar är 3. Följdfråga på det. Vad heter medaljen man får som 3 i svensk fotboll? Det var tiden ute rätt rättsvar är Lilla Silvert. Vad heter högsta serien i innebandy för både damer och herrar? Rebecka. Rebecka. Allsvenskan. Det är fel. Det är nästhögsta. Ingen aning. Svenska Superligan är rätt svar. Vilken färg har kavajen vinnaren av golftävlingen US Masters får? Där var tiden ute rätt svar är grön. Precis som förra året vann Västerås SK SM Guldibandi för herrar. På, he dam på damsidan vann ett lag från Kungälv. Vad heter det? Nej, där var tiden ute igen rätt svar är Anna Lindberg är Sveriges bästa simhoppare. Vad heter hennes mamma? Som också var duktig på att tappa. Simhop? <laughs> nej. stängt. gissnäck. Rätt svar är olika Knate. Abeba Arigavi är en av idrotterna som nyligen stängts av på grund av doping. Vad heter produkten som blev dopingklassad vid årsskiftet som då hon hade i blodet? Nyhetsfrågor i sporten. Rätt svar är Meldonium. Meldonium var det som hon åkte åkte dit på. Det gjorde även Maria Kjara på vad var det var. Oj, det visste jag inte. Men det kan vara. Det kanske inte var. Det är i alla fall en känd tennisspelare kvinnlig. Hur som har vi? nu är det teknik och vi tar ta och lyssna på ett litet ljud på den också. Lady Gaga och och säger med telefonen, Telefonen, televisionen och telegrafen använder alla prefixet tele. Men vad betyder ordet tele? Det här var tiden rätt Rättssvar är fjärran eller distans? Vad heter platsen i England där all tidräkning utgår ifrån? Katrin? Katrin? Nej vänta, big bag. Nej vad säger jag? Det är ju inte det. Nej far, jag komma... Jo nu kommer jag på det, fast nu har jag svarat. Fan, nej, du har inte så. Säg det nu, bum. <laughs> nej. Nej, rör dig överväga, Rebecca. Rebecca. Ja. Jag på Cornwall. Nej, vettvareg Greenwich. Mm. Vem ligger bakom elbilsföretaget Tesla Motors? Där var tiden utvettvare Elon Musk. Vilken siffra kom efter Nintendo:s populära konsol från 1996? Rebecka, ja, 64. Det är rätt. Ledskärmar består av små, små lampor. Vad kallas den här lilla, lilla lampan? Det var tiden ute rätt i Diod. USB är vad vi använder som metod för att föra över filer mellan olika minnen. Apple försökte utmana mig en egen variant. Vad heter den? Konkurrent till USB, alltså. Det var tiden ute i rätt i FireWire. Förkortningar av termer är vanligt förekommande inom teknologin. Vad står termen PC för? Nett mm. svar är Personal Computer. Hur lyder förkortningen för den europeiska rymdorganisationen? Rebecka? NASA? Nej, Eller, ja, europeiska. europeiska. Katrin? Ingen aning. Rätt svar är ESR, European, European. Space Agency. Association, tror oh, jag faktiskt fuck. det. Eh, vad heter det kända rymdteleskopet som NASA och ESA skickade upp 1990? Rebecka. Rebecca? Eller nej, det var ju. Nej, Katrin. <laughs> nej. Rätt svar är Hubble. Oh. Och där ringer tiden ut. <skratt> uh -oh. Tiden är ute för våra tävlande och... Oj, mycket spännande har vi här. Att framför oss för att se vem som har vunnit. <skratt> du vad jag kunde olika knapar. Fan. Men det är så här, när man hör svar, man säger ja, just det. <skratt> jag hörde inte. <skratt> DJ Hardy med låten The Community of Hope Och vet ni vad det var? Det där är veckans Här på PTR 5 När vi lyssnar på Det du borde du veta, eller med mitt invinne Borde du veta, eller? Nej, det är faktiskt på slutet Ja, det borde du veta Avsnitt 7, säsong 4 Och våra tävlande, Deveka Kaufman och Katrin Henriksson Giveron har Spettlat, heter det så? På... Om du snackar i Ja, om jag snackar lite ögbåsbrant Så kan jag Ja, eh, Johan, dagens domare. Eh, det har varit spännande idag. Mycket rafflande i alla haft från början. Ja, det var väldigt jämnt eh, hela vägen, tycker jag. Eh, tills kategorierna var ju bara en poäng som skiljde, egentligen. Mm. Och efter kategorierna så är det tre poäng som skiljer. Eh, så det blev åtta till Rebecca och fem till Katrin. Mm. Vi har alltså en vinnare, Rebecka Kaufman. Berätta, hur känns det? Ja, äh, det känns bra. Ja, är det. Du är nöjd Det gör kanske inte mina ämnen Men mm. eh, ja Det blir bättre nästa gång då Antagligen Folk missar mm. När det är dags för kvartsfinal Då möter du vinnaren av I nästa veckas tävling Då är det de två sista tävlande För säsongen Som går in i tävlingen Alltså in, inte för att sitta. Forever. Forever. I alla fall Det var kvällens program Vi lyssnar på Vi hörs igen om en vecka Jag Peter Rackfist Och Johan Ågren Vi är tillbaka då äh, Nej nästa vecka Inte jag ja, Du är inte mer då Okej okay. eh, okay. Vi hörs i alla fall Ni där ute Ha en fortsatt Glad påsk Hejdå